sasa Sasaba na daika 22 karika studio za radio isanganiro Hujambo mpenzi msikili zaaji karibu moja kwa moja kwenye tarifa hii ya habari inayoanza kwa mkutasari wake. Ongizeko lambinu za akiba ya fedha za kigeni ni mojawapo wapo ya kutatua tatizo la ukosefu wa mafuta mauni ya forstandi kumana mkurugenzi wa parseme utajuzwa karika tarifa hii ya habari vijana wa Burundi wanapaswa kuwa mfano wa kuiigwa ushauri wa Rais wa Jamhuri aliporejea kutoka kwenye mkutano wa 36 wa umoja wa Afrika EU. na zaula viazi mviringo la pungua bei mkoani Burundi kutoka kwenye 1200 hadi 600 kilo moja. Uongozi una ndani sababu kwa ongezeko la mavuno. Mengi zaidi ni katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Ndwayo. Ansel Mirambo na natuanganisha kimitambo. Jiunge nasi hadi tamati. Leo isanganiru ni yao. Habari kamili. Kuongeza uwezo wa akiba wa fedha za kigeni ni moja ya mihimili tatu inayopaswa kupewa kipaumbele ili kutatua tatizo la ukosefu wa bidhaa za mafuta Forstandi kumaana kiongozi wa Asasi Paxem inayowahimiza Warundi kubadilimwenendo anaiomba serikali kujenga miundombinu ya kuhifadhi mafuta anatamka hayo baada ya mafuta aina ya petroli kuwa adimu nchini Burundi Mkutano wa 36 mmoja wa Afrika umemtaja raisu wa Burundi Bingwa wa mpangwa vijana Amani na usalama barani Afrika Aliporejea kutoka kwenye mkutano huo Na jumatatu Raisi Evarisen Daishimiye Alivataka vijana wa Burundi kuwa mfano wa kuigwa Kuhusu miradi ya vijana Amani na usalama barani Afrika Tumsikilize Anatafsiriwa na Romwald Nio ya bifuze Uwaruka Walajini nama ngayi bujumbura, walafati mnaanzuro, nyeza chane. Vijana walikutana jijini bujumbura na kuchukua maazimiyo mema ya mambo walio atafakari. Baada ya kutathumini lipochili ufanyiwa hapa jijini bujumbura, walipitisha kwa kauli moja. Kwa hiyo, walisema tunaitaji kuendeleza mraadi huo wa vijana amani na usalama. Ilikuwa jambu la razima kutewa mtu hodari katika muradi huo. Hivyo, walimutewa raisi wa Burundi kuwa kiongozi shujaa katika muradi huo wa Vigiana amani na usalama barani Afrika. Ni heshima kubwa ila museseme ni heshima bali tamboweni kuwa ni mzigo. Inamana kuwa kila alipo murundi ni shupavu katika suara hilo la Vigiana. Tulikuwa tumetawanyika okisikia imbonera kure, hivyo mavindege, wajirele, Hawa na wengine Yote ya ishe ili vijana wa Burundi wawo mufano mzuri katika kudumisha amani na kushiriki kazi za maendeleo Kwa sababu gani, mara nyingi vijana huvutwa na kutuona mustakabari wawo Shari tutufanya kila weze kanavo ili kuwaandaria maisha ya kesho Je, mustakabari upo Tavona kazoza ejo Tutekaza kukori misho wakabizi osa hukira kugwaru karubwane kazoza ejo hariho Alikuwa Raisi wa Jamhuri Evariste Ndaishimie Asas ONL se tewe ton frere Inayopambana didi ya Biashara za kibin Adam Inasema kushangazo na migogoro ya kifamilia Kati ya waume na wabubanza na wakezao wenyania ya za kuenda kutafuta vibarua kwenye inchi za kiarabu Prime mbarubu keye kiongozo ONLCT Anagundua kuwa vyema serikali kuchukua suala hilo mikononi Kwamba kuna haja ya makubaliano kuwepo kati ya wanafamilia yani mume na muke e, Kabla ya mmoja kuondoka Anabaini kuwa talaka nyingi zilitolewa Kwa ajili ya migogoro kama hiyo Habari potofu na propaganda na na vyombo vya habari vyajadi na mitambo ya kijamii Husababisha vurugu katika jamii kwa muda mrefu Mwandishi wa habari lazima atamboe ujumbe una, anaut, anautowa kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii ushauri wa Nestor Murunziza mkuu wa ubalozi wa shirika la, la Benevolencia katika warsha iliyoandaliwa kwa iliyoandaliwa na shirika hilo la kiraia kuhusu mpango uh, kumradi kuhusu mapambano didi ya upotoshaji na propaganda. Anapendekeza umakini katika kushaurikia habari nyeti zinazohusu migogoro. Serikali inatakiwa kutengeneza vyema ratiba ya ugawaji wa aridi kwa watu wakabila kabila la watwa. Ni ili program ifanyike vizuri kulingana na ahadi ya hivi karibuni ya raisu wa Jamhuri yanachomoza kwenye mkutano na waandishi wa habari leo Jumanne ambapo Mbanze Vital kiongozi wa chama Uniproba Anaomba program ya kantini za shule kufanyika kwa makini kwa lengo la kukuza elimu ya watua. Idadi kubwa ya shule zenye kantini za shule zilisaidia idara ya elimu katika tarafa busiga kupunguza kiwango cha wanafunzi wanaoacha shule maelezo ya pafe mhunzimana. Mhunzi Kiwangozi wa idara ya elimu tarafa ni busiga Anaijuza kuwa takriban ni wanafunzi miatano waliacha katika muhula wa kwanza mwaka huu. Wakati huo huo idara nyingine za elimu katika tarafa nyinginezo kama vile kiremba inahesabu wanafunzi elfu moja miatano waliuacha. Umasikini katika kaya unatajwa kuwa mojawapo ya sababu kulingana na baadhi ya wazazi pamoja na walimu wakuu. Wanaomba. Mikahawa hawa kuzidishwa ili kiwango cha wanafunzi e, wanaoacha visomo kupungua Bei ya via zimuviringo imepungua kwa kiasikubwa mwezi huu wa mavuno katika mkwa wa bururi Kilo moja inanunuliwa kati ya faranga miya na miya nane za burundi E, katika takriba ni tarafa zote za mkua huo Mwezi, mwezi kama huu mwaka jana Kilo ilikuwa ikipatikana kwenye elfu moja au elfu moja miambili Kulingana na mavuno mazuri e, Mwaka huu anaeleza juvan ndaikeza mkuu wa ofisi ya governor mkua ni humo Anawataka wakulima kuendeleza kilimo kwenye, kwenye kasi kama hiyo msimu Huu wakilimo. Miongoni mwa wajumbe wa mabaraze ya vijiji elfu tatu mia na themanini wali kwenye vijiji tofauti mkua nigitega wanawake wanahisabia kwenye elfu moje mia tatu wa robaine na wawili. Mkua huo wenye tarafa kumina moja unamakatibu tarafa wakike wanawake wane Tu na baadhi vijiji uh, kwenye miambiri na vita tu uh, vinavyo uh, vinavyounda mkuu huo vinavyongozwa na watendaji wanawake mkuu wa gitega una wabunge tisa ambao miyongoni mwao wainene ni wanawake au sio jamari vyane genda kumana. Mkoa wa Gitega ambao ndio unamiliki makao makuu ya kisiasa una idadi ya mataifa 11 pamoja na vijiji vinavyofikia idadi ya miambili, sitini, na tatu miongoni mwa viongozi wa mataifa hayo yanayounda mkoa wa Gitega mataifa 4 ndio yanaoongozwa na kina mama ikiwa ni tarafa la Bugendana, Giheta, Gishubi pamoja na tarafa la Makebuko miongoni mwa vijiji idadi kubwa inaongozwa na kina mama tarafa la Makebuko ambalo ya vijiji 29 kina mama 8 ndio wanaosimamia vijiji na miongoni mwa vijiji 18 vinavyounda tarafa la Bukirasazi kina mama 3 ndio ambao wanaongoza vijiji katika tarafa la Kishubi linaloondwa na vijiji 34 kina mama 6 ndio ambao ni viongozi wa vijiji katika tarafa la Kiheta miongoni mwa vijiji 41 vinavyounda tarafa hiyo vijiji vitano ndizo vinawakilishwa na kina mama tarafa ya Rusange inayao idadi ya vijiji 17 kina mama wanao wanaosimamia vijiji wanafikia idadi ya wawili tarafa la Mutao ambalo lina vijiji 20 kina mama mmoja ndiye ambaye anasimamia kijiji na halikiwa hiyo katika tarafa ya Jasoro ambapo kina mama mmoja ndiye anayeongoza kijiji miongoni mwa vijiji 20 vinavyounda tarafa hilo. Katika uchaguzi, wa wawajumbi wabalaza na vigi viji, uliyoendeshwa siku zilizo pita, wajumbi elfutatu miyati sasa ftna nini diyo, wa gitega, Mabwana wakiwa elfumbiri huko sasa mama, wakiwa elfu, 206, 38, huko, kinamama, wakiwa elfu 3040, Katika uchaguzi uliyoendeshwa mna mama karufumbiri ishirini, mkuani gitega, kumechaguliwa wabunge 9 wanaondwa na mabwana 5 pamoja na kina mama ine. Huko idadi ya waleo waliochaguliwa kuwakilisha baraza la seneti wakiwa ni 3 kikiwemo kina mama mmoja na mabwana wawili miongoni mwa mawaziri 15 wanaunda baraza la mawaziri mkoa wa Gitega unawakilishwa na mama mmoja ambaye ni waziri wa afya na kupambana na janga la ukimwi Jamari Vianne ngenda kama na shukrani sana na katika habari za kimataifa mpenzi msikilizaji kabla ya kungatuka kwenye kitiki cha matangazo Nchini Burkina Faso wanajeshi wa sopunguwa hamsina mmonja waliwawa katika shambulio la siku ya ijumaa februari kuminasaba katika eneo la sahel kulingana na ripoti ya awali kutoka makaumaku ya jeshi mapigano makali yaliripotiwa kati ya wanajeshi wa Burkina Faso uh, na uh, kundi la kigaidi lenye siraha kati ya maeneo ya Ursi na Deou katika jimbo la Udalan. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari mchana huu mpenzi msikilizaji. Asante kwa kwa nasi. Shukrani zangu za dhati pia ni kwa Anselme e, ambaye ameniunganisha nao kimitambo. Mimi ni Omer Ndoyo. Tuungane saa 10 katika habari kwa ufupi.